Або нарешті запитав би, чому йому, німому, доводиться на собі нести гріх страти колись найдобрішого до нього чоловіка у світі – Кирила Чев'юка. І до чого тут запах? Олекса б'є себе кулаками в голову. Гамселить так, ніби збиває горіхи з дерева. Якщо він цього не зробить, чорна хвороба зараз кине ним об землю. Тоді він забуде, навіщо сюди привів його нюх. А він навіщось таки привів? По стількох роках, неспаних ночах, страхах, безслівному риданні. Коли б тоді в Іванцевій колибі, начищаючи рушницю, Олекса був би не думав про Мареньку, раптово зачувши там саме її запах, біла тінь її, напевно, тоді не показалась би під стіною колиби якраз на місці, де готував вечерю Кирило. Але яка то тінь була біла, невагома, ніби літня хмарка. Вона чомусь напливала не на нього Олексу, а на Кирила, простираючи широкі рукави своєї небачено чудернацької одежі і уповивала його, ніби затягувала в себе. Тремтлива тінь її тріпотіла над Кирилом, як у великій радості, і хіба що лише не розпластувалася під спритним чоловічим тілом. Олексу тоді вкольнуло в саме серце і в голову вдарило обухом. Не може того бути, не може. У Кирила громада дітей і внуків, Кирило в бік чужої жінки, окрім своєї Василини, ніколи голови не розвертає. А тут богодуха стара діва стелиться перед ним, як кошена трава під косою. Хіба Олекса стрілив тоді в Кирила, а не в Маринчине Мареву над своїм суперником? Хіба він міг тої миті вгамувати чи погасити в собі ревність? Бо чи винен Олекса, що, вернувшись із війни, хотів тієї богодухою старшої жінки, як діти хочуть цицькового молока? Говдя хотів такої самої, як сам, а не Мариньки. Коли б такою була Кирилова Василина, він, певно, хотів би Василини. Проте Нюх тоді вказав йому на Мариньку і нікого іншого. Але як він міг хотіти блаженної жінки, коли був Кирилові сином, а Маринька майже могла би йому бути мамою? Перші роки Говдя ходив, як одурілий, Маринченими дорогами. Вистоював ночами під її хатою, терзаючи душу сумнівами, чи бува поночі не шкребеця, яка чоловіча рука в її двері. Ставав подаліки і дивився, як вона говорить з людьми чи порається на своїй садибі. Він переймав її на дорозі і на лісовій стежці, пригощав яблуками чи ягодами. А якогось то разу, перестрівши коло ріки, раптово погладив Маринчину голову своєю грубою рукою і подивився прямо в очі відчуваючи, як раптова блискавка стинає його чоловічу силу. Пополотніла враз Маренька на те не відскочила і вдарити не вдарила, лиш примружилась одним оком, усміхнулася в себе. І так само мовчки обома руками взяла в своїй долоні Олексину руку, що перед тим гладила її, та так і тримала ледь ворушучи пальцями його пальці. «Не грайся, Олексо», – сказала, прокашлявшись, – «то є дурне діло серце. Лишися того. Перекліпай або переплач. Але то не наша радість». Та й пішла собі берегом, ні разу не повернувшись назад плечима. Він заривів тоді, як бугай, коли йому протягують на лигач крізь кільце в ніздрях. Олекса упав на землю, вчепившись руками в траву, і здавалося був би гриз її, аби бодай ще раз відчути на собі лагідну маринчину руку, що пестила його крізь сорочку, як не пестив ніхто і ніколи.